Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanutakullaha haqqa tukatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima amma ba'du saudara penabbin usamah hadis harudin sekalian pendengar yang dimuliakan Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian kita berada dalam surah al-ahqaf usia ayat ke-17 sehingga berikutnya iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasy syaithanir rajim وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتُعِيدَانِنِي أَنْ أُخْرِجَ وَكَالَّذِينَ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثُونَ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيْوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ la لَا يُظَلَمُونَ Sadakallahul-Azim Mekanlah tuan-tuan, kalau kita menggunakan Quran Wakaf ibtidak Kita akan lihat beginilah kaedah Wakafnya Supaya kita tak terjemus dalam kesilapan makna Penandaan yang diwarna dengan merah, hijau dan biru dalam Quran Wakaf ni Membantu kita untuk betul berhenti dengan betul tuan-tuan Maksudnya dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapanya, Cis bagi kamu keduanya. Apakah kamu berdua memperingatkan kepada ku bahawa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah lalu beberapa umat sebelum ku. Lalu ibu bapanya memohon pertolongan kepada Allah dengan mengatakan, Celakalah kamu, berimanlah. Sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Lalu anak ini berkata, Ini tidak lain dan tidak bukan. Hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Mereka itulah orang-orang yang pasti asap ke atas mereka bersama dengan umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka di kalangan jin dan manusia Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi Dan bagi masing-masing mereka darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan Dan Allah SWT mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan Tuan-tuan, di -tuan, sini ada banyak pandangan para wanita tafsir Urayanya ada panjang lebar yang mengatakan sebelum ini telah kita bincangkan bahawa ayat ini turun untuk Abdul Rahman bin Abi Bakar sebelum Islamnya wala bagaimanapun pandangan ini walaupun ia pandangan masyhur di kalangan para ulama tafsir tetapi bila mentahqiqkannya sebagai contoh ke taklim Al-Baydawi ha, ah Al-Baydawi ini merupakan salah, salah seorang ulama yang bergejimpung dalam tafsir birra'i dalam disiplin tafsir ni ada dua school of thought yang besar yang pertama tafsir bimaksur Tafsir dengan menggunakan dalil-dalil nakli. Yang kedua, tafsir birra'i. Tafsir birra'i ini artinya, tuan-tuan, tafsir yang banyak mengambil kira akal, pengalaman, keilmuan yang ada pada seseorang untuk mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu SWT. Jadi, Al-Imam Al-Baydawi ini terkemuka sebagai salah seorang jago dalam mazhab tafsir birra'i boleh itu Antonio memulai kelas kajian bagi orang yang cukup ilmu alatnya pengetahuan yang mendalam menguasai usul fiqi menguasai bahasa Arab mengetahui asbabun nuzul seperti menetapkan syarat-syarat yang amat ketat bagi seorang untuk memberikan pandangan pandangannya berdasarkan pengalaman kerana ayat-ayat al-Quran sendiri menunjukkan banyak galakan untuk berfikir afala tabsirun afala tatafakkarun banyak ayat yang menggesa kita untuk menggunakan akal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah pun memberikan doa untuk kita amalkan kepada anak-anak yang baru lahir. Sebagai contoh Nabi telah mendoakan untuk Abdullah bin Abbas yang merupakan habrul ummah yang sentiasa kita sebut kehebatan beliau mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu daripada kelebihannya doa Nabi untuk beliau iaitu Allahumma faqihi fid din wa allimhu tawil Ya Allah, faqihkanlah anak ini ilmu sel agama dan ajar kepadanya tawil iaitu mentafsir al-Quran dari riwayat yang berasingan Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu hikmah Aja kepadanya hikmah, hikmah mananya ilmu pengetahuan. Salah satu daripadanya kemahiran untuk mentafsirkan Quran lah Kan itu banyak sekali pandangan Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketiga riwayat yang lain Allahumma faqqihhu fid-din wan-shur minhu. Ya Allah, faqihkan di dalam urusan agama dan sebarkan Islam itu daripada-Nya. Ujian yang ketiga membolehkan tafsirul ra'yi ini seperti disebut oleh Doktor, Salah Abul Fatah Al-Khalidi Itu juga doktor Muhammad Hussein Az-Zahabi Dan kitabnya Tafsirun Bufasirun Bahawa para sahabat sini pun berbeza beza pandangan Kita sering menyebut Riwayat-riwayat yang berbeza-beza Jalur-jalur yang berbeza-beza Jalan yang berbeza-beza Ini menunjukkan kelebasan Membagikan pandangan Selepas seseorang itu berada Pada tahap ilmu yang sepatutnya Cuma jangan menggunakan akal Dan kita tak merujuk langsung tak ada kekuasaan bahasa Arab Tak ada penguasaan yang baik kepada ilmu-ilmu alat ini Tiba-tiba nak bagi pandangan nah, Ini menyesatkan orang tuan-tuan Baik Apa yang kita sedang perhatikan sekarang tuan-tuan Kata Alimam Al-Baydawi Ini seorang jago mazhab School of Thought yang namanya Tafsir Bin Ra'i Beliau berkata Ayat ini turun bukanlah untuk Abdurrahman Bin Abi Bakrin Karena saudara kalau kau melihat ayat ini Betul-betul Allah gambarkan pada ayat kelapan belas. Ulaikah yang nahuq عليهم القول في امة منك رخلت من قبله من الجن Mereka itulah orang-orang yang telah pasti azab ke atas mereka bersama dengan umat-umat yang, yang terdahulu di kalangan jin dan manusia. Sedangkan bila kita baca sejarah hidup Abdurrahman ini, dia menjadi seorang Muslim walaupun sebelum itu dia seorang yang belum masuk Islam. Tapi dengan usaha yang giat oleh ayahnya Abu Bakar, doanya Yang tak butuh tu pada Allah SWT Akhirnya, terjurahlah ke atas beliau ni hidayah Allah SWT, lalu Abdul Rahman Islam. Sedangkan penutup ayat ni menceritakan, individu yang dimasukkan Di sini, baginya Ditimpakan azab yang pedih, Abdul Rahman Seorang yang salih, sahabat Nabi yang mulia Jadi memang tak selaras langsung Kata Imam Al-Bayidawi, kalau kamu nak katakan Ayat ni turun untuk Abdul Rahman Bin Abi Bakrin Faham tak tuan-tuan? Ini perbincangan yang dikemukakan oleh para ulama' tafsir Bila kita lihat dalam kitab kita tafsir kita akan lihat Pandangan yang masyhur, memanglah mengatakan Abdul Rahman Dan sebenarnya kata al-imam Al-Wiqai dalam Nazmul Durar Marwan bin Al-Hakam Yang telah mempengaruhi umat Islam untuk menerima Pembayaahan membaya Yazid bin Mu'awiyah menjadi Khalifah Maka Abdul Rahman ini mentang lalu si Marwan telah pun menghambat Abdul Rahman dia pun larilah ke rumah uh, Aisyah radhiyallahu anha kakaknya maka tentulah seorang yang masuk ke rumah umum ini tak ada siapa berani mencoroboh ini istig nabi jangan main maka bila dikatakan perkara itu wahai kamu yang turun ayat kena mengutuk buatanmu sedangkan kamu nak menolak pula ketetapan yang kerajaan Islam uh, telah pun wartakan iaitu pelantikan Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan dia berkata demikian maka pandangan inilah yang telah disorot oleh para para pengkaji sejarah ikatan sejarawan untuk utamanya lalu mereka mengatakan bahawa memang ayat itu untuk Abdul Rahman padahal Marwan bin Al-Hakamlah yang telah memanipulit perkara tersebut lalu menampakkan seolah-olah memang ayat itu mengecamnya sebelum Islam tidak tuan-tuan kata Imam Baiyidawi zahir nas ini pun menolak Logik Abdul Rahman ini maksudkan di sini Abdul Rahman ini akhirnya masuk Islam Dan jadi seorang yang sangat kukuh Islamnya Perjuangannya bersama dengan Nabi SAW Dan juga para sahabat tidak ada tuluk banding Macam ayah ayahnya juga Dalam ayat ini Kalau kita belajar bahasa Arab Uff ni kata Al-Imam Ibn Atiyah Al-Nurusi, dia satu kata-kata Bagi menampakkan rasa Tak suka Contohnya kalau orang uh, memberikan kepada kita sesuatu yang kotor Uff Kita kata begitu automatik. Akhirnya digunakan dalam maksud yang lebih luas Merujuk kepada kata-kata seorang anak sebagai reaksi tidak senangnya kepada ayah ibu Maklumlah ayah ibu pada waktu itu sudah tua Dia sudah jadi orang kaya Ayah ibu datang merayu kepadanya untuk masuk Islam Dia ni mentah ni mentah-mentah Apa ini Cis Naas kamu Ataupun apa juga bahasa yang merujuk kepada Tidak ada penghargaan Ataupun pencelaan Apa juga bentuk kata-kata yang menyinggung perasaan ayah ibu Nanti kita akan lihat dalam surah Al-Isra bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat uffin wala tanharhuma wa qul lahumma fala taquluma uffin wala tanharhuma wa qul Allah Subhanahu Wa kita untuk melembutkan suara, menghormati bercakap dengan penuh kasih sayang dengan ayah ibu tuan-tuan. Jangan ada di kalangan kita yang mempunyai hubungan yang buruk dengan ayahnya Dengan ibunya, lalu berkata tak apa saya ni memang western orient orientation sewaya dia saya cakap kasar transparent macam orang buta taklah tuan-tuan saudara bukan buta saudara merupakan orang Islam maka ikutlah adab yang ajab dalam diajar dalam Islam ini jangan ikut orang lain sebaik-baik oranglah yang bangga sebagai seorang akidah. akidahnya sebagai seorang muslim ulahu tahiinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin berbanggalah jadi orang Islam jangan bangga dengan certificate yang tuan-tuan cedok di mana-mana belajar nak bawa budaya itu ke sini tak tak boleh ikutlah Islam kerana disitulah ada keselamatan Jadi Allah SWT menegur Seorang yang musyrik Perlakuannya kepada ayah ibu ni Bukannya Abdul Rahman bin Abi Bakrin Dia orang lain maksudnya Seperti disebut sebut oleh para ulama Dalam takhikannya Contohnya Ibnu Jawzi dan Zahidin Masir Dan lain-lain Itu juga dalam Tasirul Munir mengatakan bahawa pandangan ini merupakan pandangan yang sangat lemah Kalau nak disandarkan Semata-mata individu Maksudkan Abdul Rahman Kerana Abdul Rahman tidaklah Seperti yang digambarkan dalam ayat ini Lihat ayat Allah gunakan ataidan ini an ukhraj ada yang baca sebagai akhraj ada qiraah seperti itu an ukhraj maknanya takuni telah pun ataidan ini an ukhraj wa kad qurun min qabli adakah saya akan dibangkitkan semula sedangkan sebelum ini telah ramai orang yang mati wahuma yastaghisanillah kedua-dua iwayah ini mengharapkan berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh yastaghisanillah ni maksudnya Ya du'wanillah Berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Dalam Islam ni tuan-tuan Kita tak dibenarkan untuk Mendoakan kecelakaan Baik untuk anak kita Demikian juga untuk diri kita Dan demikian juga untuk kenderaan kita Tak boleh Kerana Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim Pada seorang sahabat Bila mendengar sahabat ni telah pun Melaknat kenderaannya Untanya umpama. Maka Nabi terus mengatakan Man hadzal la'in ba'irahu Siapa yang melaknat unti tadi? Lalu seorang sahabat kata, "Kalla ana ya Rasulullah." Qala anzil anhu fala tazhabna bimal'un. Turunlah kamu kerana janganlah kau menyertakan kami dan rombongan ini satu yang telah dilaknat. Lantas Nabi pun mengingatkan mereka, "La tad'u ala anfusikum," jangan doa kita kerana tadi kamu sendiri wala tad'u ala auladikum jangan mendoakan kecelakaan untuk anak-anak kamu wala tad'u ala amwalikum jangan doa satu benda yang tidak elok terhadap harta-harta kamu sendiri la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum kamu jangan cari pasal kerana ada waktu-waktu tertentu kamu berdoa pada Allah doa kecelakaan tadi kamu atau kenderaan kamu atau harta benda kamu atau anak-anak kamu Tiba-tiba waktu itu pintu rahmat terbuka, lalu doa kamu dimakbulkan Allah SWT dan kesannya teruk pada kamu. Marah macam mana pada anak pun tuan-tuan, jangan doa kamu ni muka bukan, -bukan tuan-tuan. Habislah masa depan kamu, pernah dengar tak ayat macam ni, ucapkan suara ayah. Tidak ada ayah yang lebih derahaka daripada mengatakan demikian kepada anak. Tak patut cakap begitu tuan-tuan. Anak itu terkencing atas tilam Maka kita pun sebut Tak ada masa depan lah bagimu Ya Allah Apalah salah Apa kena-mena tilam tu tuan-tuan Dengan anak punya masa depan Ini orang ya Tidak memahami Bahaya tuan-tuan Jangan main Besok bila tak ada masa depan Tuan-tuan juga yang susah akhirnya Dalam ayat ini wa wa huma ilak Anak ni berkata Nak berubah Nak ubahlah lah di kamu Kamu akan jadi celaka nak Kalau kamu tak mengikuti Apa yang ayah ibu cadangkan ini ni maknanya dari sudut bahasa Arab juga kita lihat dalam penggunaan ayat yang lain contohnya surah al-anfal Allah menjelaskan surah al-anfal ni ayat yang kesembilan istastarifu rabbakum fastajabalakum anni mumidukum bi alf min al-mala'ikati murdifin ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu taala lalu diperkenankan bagimu Sungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang untuk turut ha ni istirasa Nabi mohon kepada Allah bersungguh-sungguh namunnya istighasa. Maknanya doa yang bersungguh-sungguh namunnya istighasa. Nanti kita belajar tuan-tuan pada kuliah akan datang dengan izinya a'lam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Wabarakallahu wa fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.